Nu hålls många insamlingar för att hjälpa Finlands folk och soldater. Studenterna från Lund har sitt speciella sätt att hjälpa soldater som fryser i finska vinterkriget. De skänker entrébiljetterna till Spexet Drottningen av Saba. Men biljetterna är lite speciella, berättar Gösta Knutsson. Det är en januarisända i auditorium i Stockholm. Vid diskarna i garderoben trängs folk som ivriga lämnar från sig överrockarna. Det är ju i och för sig inte som, som märkvärdig företeelse i en teaters kapprum. Det märkvärdiga är att kapprummet i det här fallet behåller överockarna för vidare vidarebefordran till Finland. Parollen är nämligen denna. Som entréavgift är lägges en stycken begagnad överock till Finlandsinsamlingen. Hur har detta trevliga uppslag kommit till, Intendent Collin? Jo, jag fick ett brev från um, dr. Ingrid Sambacka Holmström en uh, svensk läkare som nu tjänstgör i uh, Vasa Länserätt i Sänjöjoki som meddelade att uh, soldaterna på Karelska näset i den oöda kylan där frös och uh, då uh, ingen eld kunde göras upp på dagen röken syntes ju för fienden så var det stort behov av alla över överrockare och värme på sidor Därför fick vi idén att möjligtvis med Lundas studenternas hjälp göra en insamling av lockar.